Beatriz, ezeizaren, gura soezko la harratxalde Beatriz... Aitasoileri Aitonomonen eskola da gaur, ez? Gaur, gaur Aitonomona txiki-txiki bat egin behar diegu hemendik. <laughs> merezi dute eta askotan merezi dute. Bueno, bai, e, gaia hitze egingo dugu gaur, beraiek nola zaintzen dituzte momentu askotan, zer eskatu egun, zer eta bueno, nik dut ba, ohiko egoeratan ez aurrak e, Aitonomonak oso gertu sentitzen dituztela normalean beintzat. Eta zalantzarik gabe gainera, e, aurra garapen afektiboa beharrezkoak ditugu. Haitzonamonak zergatik? Ba, afektuaz gain beraien esperientzia adierazten digutelako, familia osoaren ezagutzaren bilketa egiten digutelako, bilketa kulturala eh, nondik zen eta azken finean ba bueno, bakoitzaren eh, sustraien oinarri badira, ezta? Eta guztionek aurrari ziurtasuna ematen dio eh monakin elkartzen denean eta beraien historia kontatzen dituztenean eta beraiek nola bizi, bizi ziren, eskolan zer egiten zuten, beraien herrietan zertan jolasten zuten. Umeak ba bueno, ulertzen du, eh, nondik datorren, zeintzu diren bere aurrekariak eta familia ere, ba badaki, eh, zein leku Tokatzen zaion berari, non kokatzen den, eta honek laguntzen dio bere identitatea osatzen. Mm? Kainera esango dugu baita ere guk beraiekin, guk gure gure dugun lotura afektibo hori dela eta laguntzen digula lotura hori gehiago sendotzen. Gauzak eh, ohikoa den bezala gertatzen baldin badira, noski, harreman eh, osasuntxu batzuk baldin baditugu guztion artean, ez da? Eta gero, asko deitzen digu atentzia, baina aurrei izugarri gustatzen zaie, beraiek kontatzen dituzten istorioak Eta egia da, askotan, umei kontatzen dizkietela, zortzi mila histori eta behar bada guri historioiek ez dizkigute kontatu. Eh? Baina beraiek ere, horren ba, bueno, bitartez, beste balio batzuk eta beste jarrera batzuk ere finkatzen laguntzen diete. Eh? Eh, gero beti esaten duguna gurasok falta garenean, edo edo e, beste referentzi txoko bat ere izan daiteke eta izaten da momentu askotan eta gaur eguneko familietan. arratsalde partean edo guerdian ez Aixoain etxera joan eta ananttzen antxe pasatzen dute denbora asko ez. E, eta azken finan bakardade afektibo hori ere betetzen lagundu egiten dio momentu batzuetan. Eh? gainera ze ederki hartzen dituzten beraien musu, beraien otordu goixo ze ez dakizu igertatu zaizuen eh? baina neri noizbeinka gerdatzen zait ama amonak prestatzen duten ez dakiz zer zurea baino goixogoa da eta bueno egia esan ez ezte itunngo minik egiten justu alderantziz esaten da ze, ze suertea daukagun ezta da, ba askotan eh, aitonamonekin duten lotura hori ta uste dut gainera bikoitza dela ze onurak batak besteari baino baita eh, gure txikiek atxona monei, izugarrizko nurak ematen dizkiote ez. Ni pentsatzen dut askotan, e, beraiek badituzte sentsazio batzuk, gurekin e, ondo egin ez duten hori, orain bilobekin egin nahi dutela. Zenbat atxona ez ditugu ikusten, e, aurrak e, ikastolara eramaten adibidez. Eta pozik eta gustora, eta behar bada, beraien semea labak, inoiz ez dituzte eraman. Baina kontuz, hemen gauza bat utzi behar dugu oso argi. Eta hori, umeak ere jakin egin behar du. E, beraien funtzioa, Ez da gure semealaben alaben eziketaz arduratzea. Eta orduan umeak ezin ditu upaper hauek nahaztu. Eh? Eziketaz e, arduratzen garenok gu gara gurasok.